Horainila bete batzuk ezagutu genuen, iruñara ekarrezu hasteko SOFIA, robot humanoidea. Txinako enpresa bate garatu du eta Saudi Arabian iritartasuna eman diote. Hi there, everything is going extremely well. Talking to people is my primary function. I'm already very interested in design, technology, and power. Kenuak egiten ditu, gizakien oso antzekoa dena hotza dauka, eta zaintzarako programatu dute. Esan dezaket, Xavier ez nukela nahi ni eta nire ingurukoak robot batek zaintzea. Zilegi da? Bai, guzti zilegia da. E, Agian ere... Lastanak no. berditugulako besteak beste. Bai, eta, bai, eta, eta, eta zaintzea giza erlazio mota bat ere badelako, eta bueno, gauza da E, agian behar bat izango dela, baita ere. A, agian e, eguneko amasortzi ordu e, ba, robot baten zainpean izango gara, eta beste bi ordu a, e, lagun edo familiarteko ekin. E, edo nordaki, agian, eta tamales, segurenik, e, izango dira jende asko, hogeita lau orduak e, robot baten pean, emango dituztenak. E, Horain arte ez pentza. Askotan e, dramatizatu egiten dugu robotarena, baina pentzatu behar da baita ere atxera begira, E, antzeko e, gertakizunak eman direla gure gizartean eta aldaketak telebista dibidez. Ba, elduak diren asko orintzako e, zanketa psikologiko bakarra da. Eta nik ikusi izan ditut, helduak e, diren pertsona asko. hitz egiten dutenak, ez daukaterako beste norekin hitz egin. E, bueno, gizartearen problema bat da. Eta inteligentzia-artibiziala, robotika eta bar, hitz egiten dugunean askotan, e, oso interesgarria da, gizartean jadanik dagoen problema bat ikustarazten digula. Gizarte problema bat da, elduek ez daukatela eh, saintzailerik, eta bueno. Eta gero eta gizarte zaharragoa daukagula. Hori da, orduan e, inteligentzia artifizialak e, gizartean jadanik dauden problemak problemei erantzuten diez, eta askotan problema hori egien beste erantzun bat bilatu beharko genieke ez dela teknologikoa, eta bueno, soziala, edo psikologikoa, edo estelakoa.